Wametatua kesi ajabu ya mauwaji ya mtoto wa miaka mitatu ya mwanamuke. Kamishi na wa polisi likutana nasi vimbo viyabari leo kutokane na kuchilewa kufika ufsini. Hayo, ya lisemwa na muandishi kwa mkua ufisi yake mnamo machi shurina nane mwaka funyi mea tisa tisa nane. Wakati ya kiingia kunye chumba chahabari huko Bangarolo siku wa manane. Mwandishi alipoanza kutoa habari zaidi juu ya keshiyo, mkuu wa ofisi aliyanza kutambua yincy habari hio inaweza kuwakubwa. Mwandishi huyu alisema kuwa yeye ni mji kwa diwani wa maisha, mkuu wa ofisi uliuzadi wani gani? Mwandishi akajibu bwana Mirza Ismail. Sama Mirza Ismail hakwa diwani wa maisha tu kutoa kwa mikrofoni a tisa shirunasita hadi mikrofoni a tisa rubana moja. Nalifanya na kazi ya kuipamba Bangarol na Maysol, lakini pia aliyenga jipal nje angome. Pia alifanya kazi karika kuendeleza miundombino kwa jira utali, kati ya makafunji miatisa rubana mbili na makafunji miatisa rubana sita. Kazi yake kama diwanu wa Hyderabad, di makafunji miatisa rubana saba, di makafunji miatisa rubana nane. Irisha kwa sababu ya kutufautiana na nizam kusukuyitolea kuake kwa Pakistan. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwenye kujua kuambadui wan Piya alikuwa namjukuu wake ituwe shakira halil. Hapo awali aliolewa na akbal halil ambaye alikuwa ofsa wahudume kigeni chini India. Na alishikilia anayotefa muhim kama balozwa India, na mkuu nchi kama michinamko karikani chikama vile iivrani na Australia. Piya alikuwa mtalama masole mashariki yake tii. Polisi walikuwa wamitangaza kwa Fahari kwamba, walikuwa mishdatua ripote kutoweka iliwasilisho miaka mitatulio pita na bintie Shakira Saba Halil. Kamishina wa polisi haitua ipi Kundanda Ramaya, halikuwa mivyambia vimbu vihabari usiku uokuwa, nilikutana na mwanamuke huyu mara ya kwanza. Halipofika ofisini kwangu akiwafukia polisi kwa kutuchukua hatua kuhusu kupotea kwa ripote mama yake. Mlaalamika yisa Bahalil, arianza kupiga kelile kwa nguo walipo fikwa zini na kisha kuanza kuriya kuwasauli timberia kamishna police sinaofanya kazi wengine. Kisha bada kutuliya, akasimliya habari ya mama yake na jinseli vuga kijaribu kumfikia kwa kipindi cha miaka mitatu leo Peter. Shakira Halil alikuwa na mama yake gohalta gitare kumi na tatu april muakrafuhimia tisa tisa na muda. Sekusita bada e saba alikuwa na nae. Mlinzwa nyumba wa Shakira Josephine na msaidizwa kivraju wali muwana tarishu rinanane mei mwakilifunyumia tisa tisa na moja. Hii ilikuwa mara ya mwisho mtuye yote kumuwana Shakira. Suami Shratha Nandi alimarufu mural manoha wa mishra. Alisimamisha hajihudi za saba kumfike mama yake. Baada ya kwa chana na akibalu halilo. Shakira alimua Shratha Nandi. Kila alipo kwa kipigia sim kutoka mumba, ishradha nandi, alikuwa kisimlia habari fulani au nyingine. Wakati mwingine walikuwa kisema Shakira, hameenda kuthuri haruse mfanya biashara mkubwa almas. Wakati mwingine walisema, hame kuenda hospitali marufu nchini marikani. Au wakati mwingine walikuwa kisema kwamba, kwa sababu ya kuwa na mali nyingi. Alika matua na idara ya ushuru wa mapato, kuna hofu na wataki kunjitokeza. Saba alianza kumshuko Shirazanandi na hakaanza kumlaumu Shirazanandi kwa kutueke kumama yake. Baada ya talaka yake kutoka kubaba yake Akibala Halel, Saba alikuwa binti pekea mbae mara nyingi alikuja Bangalore kukutena mama yake. Baada ya kumuwa Shirazanandi, Shakira alivunja usiano na binti zaki wengine wane na familia yake. Shirazanandi alipotambulisho kwa familia hiyo na Begum warampa, Shuratha Nandi hali uja kukaa kunye jumba laki ala kifari kunye barabara ya Richmond. Huku wakisimamia maswala ya Mali na kusuluisha bazi ya mambo yao ya Mali. Enzihizo Akbal Halil hali kwa kifanya kazi nchi Nivran na kutoka na nahali ya ndani ya nchihizo wana dipomasia wengi ya wakueza kuchukua familia zao pamuja nao. Bada ya muda Shuratha Nandi haka wakaribu na Nanda Shakira. Shratha Nandi, alijua kuwa Shakira alitaka mtoto wa kiume na alikuwa kimpenda sana. Alidaikuamba alikuwa nawezo fulani ambao, unaweza kufanya hivyo. Uchunguza umalaramikuwa kutueka uliendelea baada kamishu na polisi pi kondadama ya kukabithi kesi iyo kwa sisi bii ta wikula uwalifu. Nani kunye timi yako alitatua talizo hili? Hakizungumza na muandishu wa habari hizi kwenjia sim kamishina wa polisi pi kondadamaya alicheka sana soli hilo na kusema. Wenzenu kwenye viumu vya habari wataniwa. Wakati huwa wenzaki wa kondadamaya walikuwa kiandika ripoti ya mkutano wa muandishu wa habari. Tim ya CCB imekwe kifanya kazi kwa bidii kutaftadalili kwa muda mrefu, konstegu wa polisi Mahadev alikumbuka hila ya zamani. Konda Damai alimuambia muandishi wabari kwa mba alimpeleka mfanya kazo nyumbani wa Shakira mahali mahalufu kwenye barabara ya Brigade kuwajiri ya kudumia pombe. Siku hizo pombe ya kenyeji ituayo Araki liuzo huko, alikuwa melewa na alikuwa nafuatiliwa na polisi. Bada ya hapo ikawawazi kwa mba, Shrathanandi alihusika kwa na mnafulani karikasi wala hili. Bada kumwa pombe nyingi, Raju ya limuambia polisi maha devu kwa mbaa shimu lilichimu wa rethini mbele ya chumba chakulala cha kulala cha nyumba ndogo nyuma ya jumba hilo, ili tengenezwa ili kujazo na maji, baada ya hapo sanduku kubwa ili tengenezwa huko shivaji na gal na kuleto nyumbani, sanduku hilo iliwekua magurudumu iliweza kuwa misho kwa uraisi kutoka sayemoja hadinyengine. Miaka katha badae, Rajon, alimwembea mfanya kazi mwenzake nilihita wanaume wanine kuchukua sanduku kutoka kunya nyumba ya wageni. Hafsampelelezi viru ya badae, alimweleza muandishu wabari hii kwa mbaa, shiratha nandi alitumema mlaka ya jumla ya wakili lopio na shakira kupata kabati za banki hiyo. Walenda banki maranyingi varia lisema, Shakira aliondo wa njina la Shirazanandi kutoka kwa wenye kaunti ya pamoja ya mali zake zote mnamumei mwakarifunyumia tisa tisa na moja. Huku Shakira kishuku ni ya yake hii ilikuwa kabla ya kutueka. Wakili wa jinai wa Bangalore, Sivir na Gesh aliteuliwa kama uma malumu. Polisi oligundua kwamba Shirazanandi ya likuwa mekubali kuuza mali zote sipukua nyumba mbayo yei na Shakira oliishi kwa kiasiki kubwa. Mwandishi wa bari yiza liuliza dili hili ilifanyika kiasigani na kiasigani kilikuwa kikubwa. Usidondoke kwenye kitishako, alisema kundadamaya. Ilikuwa karibu rupia saba. Shuratha Nandi alihojiwa na polisi ambapo alikiri kumuwa shakira. Bada ya kukiri mawaji hayo, Shuratha Nandi aliwapeleka polisi kwenye eneo la walifu. Alitonesha mahali ya lipukua misukuma sanduku lambao ambalo lilikuwa na magurudum. Veria alisema. Halimtengenezea mkiwaki chai kila siku na kuchanganya dawa za usingizi kwenye chai Kisha kamsukuma ndani ya kisanduku chinyegodoro na kufunga kifuniko juu Veria halimuambia muandishi yeye mwenyewe halifunja ukuta chinyadiruisha kwenye chumba chakulala Baada ya hapo hakatupa sanduku kwenye shimo liyo wazi Tayari halikuwa hamishe tayarisha shimuhili Halimzika shakira aki wahai ushahili ulipatikana na timu ya uchunguzi Siku mbili baada ya mkutanu na wandishu wa bari Shuratha Nandi, alipele kwa nyumbani kufika hapa. Aliweka alama kwa kipande chachaki kwenye miamba liofunika shimu ambalo, alikuwa mesukuma sanduku. Kikosi cha polisi kilifungua sanduku na kukuta mifupe ya binadamu inyefuvu ndani, huu likuwa ushaidi muhimu wa kitambulisho mbele maabara ya seense uchunguzi. Kwa msaada wambini ya kruani ofesho piche ya shakra iliweka kunyefuvu. Picha hiyo ilithibitisho na wanafamilia na watu wengine naikawa ni Shakira mwenyewe. Vidole vya DNA piyav ilithibitisha mwili kuwa wa Shakira. Mama yake Gawalter jialitambua pete kunye vidole vya Shakira. Serekali ya kanatake limteua sivi na geshe moja wa nasheria wakua walifu wa jiji kama muandesha mashitaka maalumu wa uma. Mahakama ilitua hukumu yake mei 21 ya mwakilfumbilina tano. Hakizungumza na wandishu wa bari nje mahakama siku iyo na gesha disema Hakimu alikubagi hoja za upando wa mashitaka na kuamuru athabu ya kifo itolewe kwa mshitakiwa Hakimu anje mahakama asaba aliyangu wa kilio na kusema Hii sifidia ya kifo echa mama yangu Siweze kumrudisha mama yangu lakini hakimi tendeka Mahakama kuu ya kanataka iliithinisha hukumu ya kifo tareishu rini septemba mwakalfi mbili na tano Jaji Esiara Banwarimuth na Jaji Esi Kabarn. Waliandika kwamba ni ya peke ya mshitakiwa kumuamuke wake ilikuwa ni kujitajirisha kwa kutumia mali yaki ya thamani. Kwa maoni yangu kese hii inangukia katika kundi la adim zaidi. Mahakama ya majaji wawiri ya mahakama ya jupia ilisikiriza rufaa dhili ya ambri ya mahakama kuu. Jumla ya mayajiwa nane walisikiliza kiasi hiyo na kuatia hati ya niwashtakiwa. Tukienda hatu ya mwisho, hakimu walihisi kwamba. Hukumi ya kifu inaweza kubadilisho na kwa kifungu cha maisha. Lakini jambula mana ni kwamba, shiradha nandi hata achiriwa kutoka gerezani maisha yote. Juhudi za shiradha nandi kutafuta msamaa zilikatariwa mara nyingi. Hadithi ya Shakira Halili sasa imibadilishwa kwa mfululizo makala ya walifu kunye jukwala OTT hii. チャンゾーチャマカラーヘニービビシー、メメナイトワ、アナニアス、エディガー。